Aha, igen, ez jó kérdés. Elfajtott. Hát te, te hogy titulálnál, ugye? Nem, rádiós már nem vagyok, annyi mindent csináltam, hogy pontosan. Akkor mondj, a, hogy mi nem, Szerintem mutasd be úgy, hogy végül is, ahogy mi kapcsolódtunk egymással, és akkor amúgy meg semmi tabu nincs, tehát én mindenről fogok beszélni, meg azt is elmondom. Jó, szükség, de hogy kellene legalább egy, hogy békés. Hát bűtő. Hogy a, a, egykori kollégám, nem? Tehát, hogy, hogy a, a rádiós társad voltam. Tehát onnan ismerjük egymást, gondolom minden jött az, hogy vagy okay. beszélünk, vagy beszélgetünk. Egy volt rádiós kolléga, az jó. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Miklós Felé, szia. Egy volt rádiós kolléga, szia. <gül> szia. Általában nem így titulálom a beszélgető társakat, konkrétan azt mondom, hogy mit tudom én, kőműves, orvos, pszichológus, faterelő, békagyűjtő. Most egy volt kollégával beszélgetek, és ez mikor volt? Szabad beszélni évekről? Említésten? Igen, igen, igen. És ez mikor is volt? Hiha. 20 Több Na, mint 20 várja. évvel ezelőtt? Mikor oh, hagytad el Pécset? Ö, mikor költöztél Budapestre? Mindig ahhoz tudok viszonyítani a, a gyerekem születéséhez, Igen. illetve ahhoz, hogy 12-ben született meg, most van 25 jó, szóval tehát akkor 2010. Szóval lassan húsz éve. Igen, Igen hogy viszont. Voltunk, az már több is akkor talán. Jó. Először is felteszem az előző beszélgető partnerem kérdését, mert hogy van ilyen. Szóval az előző beszélgető társam, ő is rádiós volt, kollega. Nem Jó. tudom mondani neve valamit, vagy Majoros Kovács Miklós. Ő a Magyar hmm. Rádió Pécsi Körzeti Stúdiójában dolgozott, annak idején többek között. No, a kérdés, a lényeg, az ő kérdése így szól. Hiszel a gondviselésben? Bővítette azzal, illetve először így kérdezte, hogy hiszel a következő beszélgető partnerem, hiszel Istenben, azaz most neked teszem fel a kérdést, hiszel -e Istenben, illetve olyan dolgokban, ami túl mutat azon, minthogy csak úgy vagy? Ah, köszönöm szépen a kérdést, amit személyesen nem ismertem. A nagyon jó a kérdés, és abszolút hiszek, hát számtalanszor példázza az életem, ja, hogy hogy kell lennie gondviselésnek. Tehát nem vagy csak úgy szabadjára ezt. engedve, azért úgy valami mozgathatja az életedet, jelen esetben a tiédet, vagy másokét is úgy vetted részlet, de te hiszel, azt mondod. Abszolút, igen. Lesz neked is egy ilyen feladatod, bővíthetjük még, beszélhetünk erről, ha lehet. Majd a beszélgetésünk végén te is feltehetsz a következő beszélgető partneremnek egy kérdést, illetve magadhoz egy ilyet te Uh -huh. Mit kérdeznél magadtól? De ezt most ne, még ne. Majd, majd, majd, kávé okay. egy óra múlva. Rád lennék először is kíváncsi, ha már megfogja a kezed valaki, úgy érzed. Mindig így érezted? Induljunk ki mondjuk ebből. hogy nem, Mindig ott van valahol? Valaki? Valami? Nem? Nem, és amúgy szerintem ez érdekes volt, mert az én életemben valahogy inkább az volt, a magány volt az alapfeltevés, és mivel azt ismertem, ezért nekem az volt a természetes. És nekem inkább ez volt, az volt a furcsa, hogy ez nem, nem feltétlen van így, vagy nem mindenkinél van így. ez alatt mit értünk pontosan? Magány. Tehát ez azt jelenti, hogy értelmezzük a te magányodat. Hát az én, én magányom valahogy onnan indult az élet, hogy mindig azt éreztem, hogy egyedül vagyok, nem szemíthatok senkire, nem kapok mm, útmutatást a szűk környezetemtől, nem, na, nem nem nagyon vagyok tanítva az életre, nem nagyon tudom, nem nagyon értem a szabályait, nem tudom ezt, hogy kell csinálni, ilyenek. Nagyon jó témába nyúlunk bele, azt hiszem. Te hogy tapasztaltad? Mennyire tudunk mit kezdeni, vagy tudnak az emberi lények mit kezdeni a magánnyal? Nem te? Most nem te? Te mit tapasztaltál másoknál? És az is fontos, hogy hogy definiáljuk végül is a magányt. Na, akkor definiáld a te szavaiddal, kérlek, te gondolat. Igen, előttel. igen. Hogy régen nekem a magány az olyan volt, amikor tényleg azt kellett éreznem, hogy senkire nem számíthatok. De ugye ez alap, tehát hogyha így gyerekként ebben nővök fel, akkor ugye ezt feltétlenül elfogadom, mert el kell fogadnom. És ezért nem is nagyon tanulok akkor meg ugye segítséget kérni, mert, mert már megtanultam, hogy nincs. Uh -huh. Egyébként ennyire nem volt borzasztó a gyerekkorom kívülről, nem, de ez volt a belső valóság. De miért nem feltétlenül a borzasztó jó ide. Jó, de most te így fogalmazol. Abszolút ez volt, erre jöttem le. És most is van egy magány teljesen az életemben, és nem tudom, hogy a többiek ezzel hogy vannak, de az a magány, az már nem ugyanaz. Tehát, hogy, hogy én azért vagyok magányos, mert Nincs meg a lelki társam, aki volt, és ő nagyon hiányzik nekem, és próbálom minőségi idővel másokkal foltozgatni ezt a fajta igényemet, de hogy van egy nagy űr, Viszont azt is tudom, hogy vannak eszközeim, és tudok kinyúlni segítségére, és rengeteg nagyszerű ember van körülöttem. Viszont akkor is magányos vagyok. És aztán, hogy az emberek hogy élik meg általában, azt nem tudom, ha bár szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy ha találkozunk egymással, akkor megjelenik a szociális báj, meg örülünk egymásnak, meg társasági lények vagyunk, és ezért, ezért hajlamosak vagyunk úgy elfeledkezni arról, hogy mit mondanánk akkor a másik embernek, ha ha majd utána hazamennénk, és egyedül lennénk, és úgy azt a, azt a valódi önmagunkat, úgy, úgy, úgy azt megosztani a másikkal, amikor éppen találkozunk, főleg, hogyha egy barátról van szó. Ja, én nem tudom, hogy ez így érthető. Abszolút, abszolút, és majd boncolgassuk mindezt, viszont említed, te említed most egy pillantásnyira a gyermekkort, hogy azért az nem annyira durva. Menjünk vissza, most mi ugrik be gyerekkorodból. Mindig ezt teszem fel, ezt a kérdést mindenkinek. Mi emlékszel per pillanat? Most én megkérdezem. Uh -huh. beugrott egy kép, egy bármi érzés, Aha. illat. Akkor vagy. az, hogy, hogy kisgyerek vagyok, és kecskeméten nőttem fel, és a, az egyik központi utcának a sarkán ordítok, kiabálok, toporzékolok, és azt szeretném, hogy megértsenek, és, és, és mindig csak megkapom, hogy én vagyok a hisztis kisgyerek. Hány éves lehet? Kettő. Kettő? És ebből van emlék, Kettő. és ez. Hisztis voltál utána? Most hisztis vagy? Én nagyon nem szeretem ezt a szót, hogy okay, hisztis, akkor én nagyon sokszor zékoz? megkaptam. <gül> nem, nem, nem, fontos szó ez. Jó. És nagyon sokszor meg is kaptam, meg meglettem meg szégyenítve, hogy te kis is ugye? De hogy én meg azt éltem meg, hogy mindig igyekeztem már kis, kicsiként is jelezni, hogy, hogy mire vágyok, hogy, hogy nem ez, amit kapok, nem arra vágyok, hanem más szeretnék. Ugye mindig velem volt a baj, hogy én vagyok a is nekem van a gond, velem van a gond és valahogy én ebben nőttem fel. És szerintem az tököké okay volt, szerintem az egy hatalmas erő volt, ami velem jött, és azt merte mondani már olyan picin, hogy, hogy már pedig én szeretném kérni azt, hogy, hogy figyeljetek rám, hogy szeressetek. Aha, Úristen, miket mondasz ki? Édesanyjád és édesapád veled voltak mindvégig, hogy kell elképzelni a kezdeteket? Együtt voltunk, igen, van egy testvérem is. Hát úgy voltunk végül is együtt, hogy... Azért apám, ő egy láthatatlan emberként volt jelen sokszor a családban. Volt, hogy el akartak válni, és akkor nem váltak el, hanem ő költözött be a gyerekszobába, mi a anyuval a, a, a felnőtt szobába, és akkor az is ilyen nagyon félelmetes volt. Anyu ő pedig egy agresszív ember volt, meg nagyon impulzív volt, mégis inkább őt ismertem jobban, de ő meg nagyon, nagyon agresszív volt, és nagyon erőszakos volt velem is. Mit tett? Mi alapján mondod ezt? Hát bántott. Fizikális, mentális? Mindenhogy, igen, igen. És uh, nyilván, ahogy látom a családomat, most már egészen máshogy látom őt. Uh, ők már nem élnek. Szörnyű gyerekkora volt a nyunok. Na ezt, uh, ezt akartam meg... még kérdezni. Tehát erről tudsz, hogy, hogy ne? mi volt vele. Hogy ne? Hát nem nagyon beszéltek ők, csak utána, amikor összeraktam, illetve én már úgy születtem meg, hogy ő idegösszeomlást kapott uh -huh. a szülés után. Tehát, hogy ő meg azért nem volt velem, meg jelen. Ja. Tehát már volt egy olyan alap probléma, ami véget rá, most azt mondod, hogy agresszíven viselkedett veled. Apukád láthatatlansága, ez most így körülbelül érthető, Apukár láthatatlansága, azt mondod, hogy ez, ez ijesztő volt. Ez most, Igen. ha így magadba nézel per pillanat, ez még ijeszt? Ez még félelem keltő? Nem, már nem. Tehát ezt kidolgoztad. Ö, tök... Igen, ugye most már, hogy így már az idővel, hogy annyit gondolkoztam azon, hogy nekik mi, mit lehettek a gondolataik, meg az érzésviláguk, meg, meg mi lehetett egyáltalán az életük, mert nem nagyon ismerem a családom történetét, akkor egy csomó mindent így megértettem, és most már inkább kérdéseim lennének feléjük, de hát ezt már nekik nem tudom feltenni. Miért válsz a válaszra? Oldana? Hát kíváncsi vagyok például. Igen, tehát, hogy megérteni jobban őket. A megértés. Igen. Érted önmagad? Szerinted? Sok minden túl jobban Egyre aha, jobban. Aha, aha, Jó, na most kanyargunk össze-vissza. Megvan, amikor kamaszodsz, hol vannak ők? Segítenek, iskolaválasztásban iránymutatnak, vagy nem, mész randomly? Nem, nem én, én vagyok egyedül, én megyek, amerre akarok, és nagyon hamar lázadok. És nagyon hamar akarok. Menekülök is otthonról, és... Amikor veszekedtek, mindig csúnyán veszekedtek, nagyon. És akkor, akkor nagyon sokszor az volt, hogy akkor menekülni kellett, otthonról el kellett menni. És akkor nagyon fiatalon már sokszor csak az utcákat kóboroltam a városba, beültem ilyen kávéházakba, kevés pénzzel, meg írogattam. Naplom volt mindig, és akkor az, azzal ütöttem el az időt. Csak okamaszottam, utána persze elkezdtem bulizni nagyon hamar, elkezdtem inni, elkezdtem keresni a figyelmet, amit a szórakozó helyeken a fiúk megadták, és akkor így elkezdtem a nagy bulis éveimet. És megadták? Adtak, kaptál? Most kaptam, kaptam, mondom. de nyilván nem arra a fajta figyelemre vágytam volna, csak hát ezt sem tudtam. Ezt sem mondta senki, hogy vigyázz kislány, Aha. iskolaválasztás jártál? Milyen jellegű? Hova? Miért? Hú, hát én akkor indult először Kecskeméten egy hatosztályos gimnyin, ez nagyon új volt akkor, és akkor, mivel mentek oda a barátnőim, ezért, hát mondom én is jelentkezek. És akkor szüleimnek, akkor én mondták, hogy az nem nekem való egyáltalán, de elmondom én akarok, megpróbálom, meg úgyis megy mindenki, <gül> és, és akkor felvettek. Felvettek oda, és 12 éves korom óta oda jártam gimibe, amúgy csak pár évig már kirúgtak, de addig ott, ott voltam gimnazista. Miért rugtak ki? Nagyon sokat hiányoztam, ten a buliszta, meg sokat logtam olyan emberkékkel, akik kettők nem szerettek volna, ott kecskeméti arcokkal, akik akik nem voltak jó üreg, és akkor az utolsó csepp az az volt a pohárban, hogy levágtam kopaszra a hajamat. <gül> és akkor nagyon-nagyon tetszett nekik. Ah, és így mentél be, jött az igazgatói, és a diris így... beszélgetés, é, a mond. nagy beszélgetés. Uh -huh. é, szülők, ér, ér, ér, ér. szülők mit léptek ebben a, az időszakban, mit tettek ők? Nem nagyon tudtak ők semmit de... Elég mélyre megyünk a beszélgetésben, én nagyon szépen köszönöm. Azt el kell mondjam most, jött már zelőbb is kijött bele, nem vagyok pszichológus, pszichiátterapeutus, beszélgetünk jó. Tehát ha valami nem akarna kijönni, nem akarsz, azt, nem akarod azt megemlíteni, Olyan. válaszolni, stb. akkor arra kérlek, mint mindenki másnál, is, ezt elmondom, nagyon fontos, hogy utólag ne az legyen, hogy jaj, visszaalgatom, és akkor mit tudom olyat mondtam amit. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az ő de természetesen mindenkinek, minden beszélgetőtárnak. Nekem is el kell jutnom mindig valahova, és most megint említem, elmondom, hogy csúnya módon nem ismerjük egymást igazándiból, nem fél készültem fel rá, de erre értem a csúnyaságot, mert ugye egy igazi vérbeli riporter tudja, hogy milyen a másik, akivel beszélget. Én próbálok rád hangolódni, rád is most emme percekben, és megérteni azt, hogy vajon ki vagy te, miért van az az emberrel jelen esetben veled, ami nem biztos, hogy nagyon sok embert érdekel a másik, fogalmazták nekem, én, ugye mondta ezt egy jó pár beszélgető társam, hogy miért akarsz velem beszélgetni? Engem érem senki nem kíváncsi, nem hiszem, mondtam ezt, illetve ha meg igen, ha meg így érzed, na akkor azért, vagy azért is. Azt gondolom, azt érzem, azt látom, Mondhatnám, hogy majd ez, most az AI pff, nagyon olyanok olyanokat olvastam, hogy valaki el akar azért válni, mert a párja, akik mit tudom én, tíz éve élnek együtt, nem használja az ai -t. Most nevetek, de ez teljesen jogszerű, mert ugye alkohol, drog, stb. amiről most majd, ha igaz, beszélünk, mert ennyit az egyeztetésünk során említettünk. Na, nem szaporítom tovább, te kérlek. Annyit, annyit szeretnék ehhez hozzám fűzni, hogy szerintem is nagy hiánya van, már ennek, hogy hallgassuk egymást, illetve én jelenleg dolgozom fodreszként sok szakmaváltásban, és imádom hallgatni a történeteket. Hm. Tehát, hogyha és plegykás vagy? Plegykás vagy? Aki... Elmondod a másiknak? Tessék? Pletykás vagy? pletykás, vagy? Elmondod a másiknak? Nem, nem, nem. Tudod? Ha tartani. nem tudod, például néha, amikor azt érzem, hogy, hogy nem, nem értem őt, vagy tudod, akár valami és meghalom a történetet már is máris úristen, tehát szerintem zseniális dolog sztorikat hallani, úgyhogy. vagy beleérző típus, vagy elragadnak az érzelmek, akkor ott úgy hallgatod. Abszolút. Mert amiket eddig abszolút elmondtál, abszolút, abszolút ilyennek érezlek, és mondom, nem sokat értekeztünk annak idején sem, tehát tulajdonképpen Igen. nem is nagyon sokat tudunk egymásról, tehát oké, hogy voltunk kollégák, de hm? ki vagy te? Na most mondott folyamat, ja. és hagylak, fodrász, <laughs> okay, most okay. éppen fodrász. Van-e egy olyan történet, ami eddig azt mondod, hogy atya olyan nincs? Vagy több is volt? Több, több is. persze, iszonyat. Olyan értékeket kapok, olyan sztorikat, hogy így, úram, atyám, hm. és, és nagyon sokat is tanulok a vendégeimtől, mert ők meg, ugye nem, tehát, hogy nagyon sok durva élet van. Nem, nekem is a, volt pár tapasztalatom abba, hogy mi kell menjek át. És nagyon sokat tanultam azoktól az emberektől, akik mondjuk ilyen kiegyensúlyozott gyerekkorral jönnek. De úgy sokszor meg akiről nem is gondolnám, és elmesége a sztoriát, és hú, ha mondom, ezt nem veszem el. Uh -huh. Számomra pont ez a kincs, meg az érték, hogy amikor megnyílnak. Úgyhogy én abszolút örültem, amikor felkértél, meg amikor mondtad, hogy így kíváncsi vagy, a, -a beszélgetnél. Mert szerintem ez jó. Tudod, ki ajánlotta elmondható? Azt, hogy beszélgessek mondjuk veled. <gül> és miért? Igen? Arra is kíváncsi. <gül> Azt várja azon gondolkodom, de most elsőként az be, hogy 1995-ben kezdtem rádiózni, akkor kantárgatjás telefonszerelőként, és hétvégente eszékre jártunk le. Nem tudom, te utána, tehát szerintem te a zengőnél kapcsolódtál talán, de majd mondod. És akkor Aha. az első rádiós főnököm volt, akivel érdekes módon az élet összehozott, ő már idősebb, akkor 40, azt hiszem, hogy 40 lehetett, most ugrálok a számokkal, mindegy. Most valahogy a, a sors összehozott bennünket az elmúlt mondjuk 10 évben, ő mondta, a te akkor ajánlotta, hogy veled jó lenne. Nem is tudom, hogy miért, hogy talán de ideig most nem biztos, hogy el kéne nekem ugrasztanom, mert egy ezt érintettük. De talán te kimondtad, hogy a lelki társadat megtaláltad, és már nincs veled. De ne ugorjunk Igen. ide sem még. Tehát ezért. Itt van ő. Itt jön be ő, és itt jön a rádiózás, és akkor evidens lehet a kérdés, hogy a gimnázium után, amikor kirúgtak, mit csináltál, és hogy jutunk el a rádiózásig. Szóval gimnázium, kopaszság, diri, és kirúgtak. Jó, és akkor mi, mi rávidítek. Jó. Igen, és akkor utána, uh, hát mindenféle Sulival próbálkoztam, meg akkor én Pesten is éltem, itt is jártam Suliba, utána Vissza Kecskemét, és, ja, és elkezdtem drogokat használni közben. Ekkor hány éves lehettél? Um, ó, én, én korán kezdtem, én tényleg 13-14 évesen elkezdtem mindent, és, és én először, amikor a heroint használtam, akkor éreztem azt, hogy na, ez az, amit én kerestem mindig is, mert akkor éreztem egy olyan fajta Biztonságos, körülölelő érzést uh, magamban, hogy azt mondtam, hogy na végre. <gül> de ez, de ez abszolút érthető, én szerintem azon közben, amiket elmondasz, ugye a szülői kapcsolódatlanságról, gal kapcsolatban. Köszönöm. Hát, Igen, sajnálom, mert ez hogy ilyen megpotránkoztatható. Ezt akartam hát mondani ezt... még azért, hogy hát is hányan utáltak meg? <gül> azt nem tudom. Vagy hányan néztek le föl, jobbra, balra, bunkó, hát kopasz, heroinista. A... Bocs, de nem, hogy mert... ilyenkor ez jön az emberekből, ugye? Nem az, hogy de vajon hogy nem, miért. mert, mert akkor nem? tudod, hát fiatalok voltunk, minden, aki, olyan társaságban mozogtam, akik mind ugye kerestek valamit az otthonukon kívül. Ott azért így idővel igen kialakult, Persze, hogy igaz. a szívosok mondták, hogy hé, a Felicia gáz, merőzi. Uh -huh. <laughs> de azért sokáig szerintem a legmegértőbb közeg az, az a az a generációnk. Tehát a saját generáció. Persze. Na most itt, itt megint bekelsz... Mondjad, mondd végig, bocsánat. Nem, mondhatod. Az csak, hogy most gyorsan tegyük tisztába azt a részt, hogy te ebből kijöttél, vagy nem. Igen. Igen. Igen. Kijöttél. Igen. Igen. Mióta? ha megszabad. 19 ez? éve, Tizek, teljesen okay. Erről is majd. Tehát ez most itt ide tenném én, mert nagyon fontos, hogy nem egy heroinistával, egy drogos, és nem reklámozzuk ezt a dolgot, mielőtt még az agyak, majd a kommentek elindulnak a Facebook szekción, ugye? És akkor te ezt használtad 13 éves korodtól durván? Hát durván. Szerintem a heroin az 14 lehetett... És akkor is nyilván most, tudod, találkoztam vele, de hát még az egy csomó idő volt, amire eljutottam oda, hogy napi használó legyek, meg lehessek. Akkor egy srác adott, akkor én tudtam, hogy oh, ez nagyon jó. És akkor azért nagyon függő viszonyban voltam még. És akkor ez ilyen, ilyen hát lassan persze sajnos azért elindult egyfajta ilyen kriminalizálódás, és az általában ezzel a szerrel együtt jár. És amúgy meg valahogy én mindig én azt éreztem, hogy, hogy nem ez a megoldás. Tehát, hogy hiába éreztem, akkor biztonságban végre magam, de a másik, az agyam egy kicsi része meg mindig valahogy tudta, hogy Oké, okay, hogy most jó, de, de tudom, hogy ez nem megoldás. Tehát közben le is akartam állni, rendszeresen próbáltam, és kerestem is a kiutat, hogy mi az. Csak akkoriban úgy nagyon nehéz volt. Emlékszem, Kecskeméten nem is nagyon volt. Nem nagyon találkoztak az előtt például a heroinnal, akkor az akkori haveromat nagyon félrekezelték, ő került be zárt osztályra. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon a új volt például a kisvárosba, ott érten ez a dolog, és akkor nehéz is volt segítséget is kérni, nem nagyon tudták, hogy mit kezdjenek velünk. A rendőrség üldözött? Igen, bérnál fogalmazott. Hát mondani. a rendőrök ismertek, igen, meg volt pár ilyen rendőrségű Ráncigáltak, Rámcigáltak, bevittek, piszkáltak? Volt, volt olyan is, igen. Amikor kiutakat kerestél, mondod, hogy többször érezted azért, hogy nem ez a megoldás. A mi volt, milyen kiút? Itt van egy ajtó, az hova nyílt? Hát először ugye a kórházak leginkább, meg ilyen vannak ezek a rév, szenvedélybetegeket segítők, akkor is volt már kecskeméten. Te kerested akkor... meg őket? Nem, azt apám. Akkor a, a zártósztályt, azt tudtam, hogy oda nem menjek, mert a, ott nagyon félre, tehát, hogy oda, oda, oda a bevittek vég. pár haveromat. Igen, az nagyon durva volt ott. És akkor mi inkább feljártunk Pestre, amúgy, az itt a Pesti drogambulanciára, és akkor ott is inkább csak adtak helyette más gyógyszereket. Tehát a, a, az volt a segítség általában, hogy akkor, akkor kaptunk másfajta gyógyszereket, hogy ne heroin szedjünk. És akkor, a ja, zárt voltak leginkább, meg hát azt tudták mondani, hogy menjünk el rehabokra. Rehabok hmm. voltak már akkor is. És akkor én próbálkoztam többször, voltam háromszor rehabon. Egyiket se tudtam megcsinálni, nem mindig elszöktem, mindig elmenekültem, mert nagyon rosszul éreztem ott magam. Közben az utolsó rehabomon viszont már találkoztam a 12 lépes programmal, ami ma is működik, ugye nem csak az országban, hanem... A sorozatokból most már nagyon ismertek ezek a 12 lépéses. Az anonim alkoholisták, igen, magyarul a neve, illetve a Narcotics Anonymous, vagy névtelen drogfüggők magyarul, ami a drogosoknak van. Na no, és akkor én végül három ilyen megkezdett rehab után párom ő, végcsinálta a terápiát, én pedig visszamentem Pécsre, és akkor így érkeztem meg amúgy Pécsre, és akkor én meg az N-nába tudtam kitisztulni. Párodat említed, most, hogy a másodszor, akkor most óhatatlan lelki társad is róla beszéltél, most, illetve az előbb? Igen. Hány éves voltat, hány évesek voltatok? Én voltam 23, amikor találkoztunk, ő pedig 35. Lipóton találkoztunk egy zárt osztályon. És nem tudom, megláttam, és akkor így azt éreztem, hogy így buff, ez valami nagyon érdekes. És ő? Sztori. És ő bíf, bíf és báf. Ő meg, ő hasonló, nagyon hasonló megélése volt, ő neki nem az volt az első, hogy így van meglátott is akkor, hanem, hanem amikor ott egy csoporton, ahogy beszéltem, azt mondta, hogy neki az volt az, hogy hűha, ez a lány milyen érdekes. Hm. És akkor és tényleg annyira durván egymásra találtunk, hogy, hogy olyan volt nekem, mint hogyha egy egész életemben rávártam volna. Ami azért is fúdva, ugye mert akkor oké, hogy mind a ketten akartunk lenni, de hogy, hogy nem egy szerencsés találkozás. Két norkós találkozik a zárt osztályon, szóval annak nem szoktak nagy jövőt ugye. Ezt nem adni. írom alá, bár nem voltam még hasonló helyzetben, érzésem mondja. De tényleg, tehát, és akkor, akkor elkezdtük egymást megismerni, és na nekem ott volt ez a pont, hogy már az átosztály után kint voltunk, lejött hozzám Kecskemétre, és ő mesélt magáról, ő tudott beszélni az életéről, annyira érdekes volt, és hallgattam, hallgattam, és akkor utána visszakérdezett, hogy és te, és akkor én akkor éreztem azt, hogy uram, atyám. Valaki megkérdezte, mi van beled. Aha, pontosan. És valaki valóban és kíváncsi így, is volt, tehát úgy éreztem, uh -huh. abszolút teljes mértékben. És hogy ilyet én nem nagyon... Tehát, hogy ez annyira, annyira átütő volt, és tudod, nem azért... Tehát, hogy ez annyira őszinte volt vele, annyira könnyű volt őszintének lenni, hogy hihetetlen. Igen. Most itt megint csak az óhatatlan bedobódásom, már most már harmadszor, vagy többet hogy mennyi ideig tartott tehát most jó az első lángolásokról beszél a lány? A hát bárminek nevezette át a, a szereplőt. Szerelem. 17, 17 évi. 17, 17, tehát nem egy perc 8. volt, nem az átosztály időszaka. Ez első pillanatos buff. ez végig azért mondhatni, meg volt? Nagyon-nagyon különleges volt, igen. Ez szerintem iszonyat szenvedélyes volt, meg iszonyat. Hát mondjuk inkább az ő részéről jobban ilyen tiszteletteljes volt, mert uh -huh. nekem még azért bőven kellett tanulni. Annan, ahon én jöttem, nálunk nagyon sok volt ugye az agresszió, a, a brutalitás, és ezért nekem sokkal nehezebb volt a tiszteletteljes kapcsolatot kialakítani, megtanulni, úgy élni. De nagyon, nagyon, nagyon tudtuk érezni megérteni egymást. Hasonlóak voltak az alapelveink, ezért nagyon könnyen tudtunk kapcsolódni, annak ellenére, hogy volt közöttünk 12 év. Ő, ő, nagyon sok mindent megélt már benne, nagyon határozott volt az elképzelés. Sokkal hamarabb látta, hogy mi csak tisztán tudunk élni. Nekem nehezebb volt az utam, de amikor, amikor így nagyon megdolgoztuk ezt a fajta kapcsolatunkat, hogy tudjunk, tudjunk egymással tisztán élni, az egy ilyen, hát, mesekkönyvbe élő. Tényleg az egy nagyon szép időszaka volt az életemnek. Most? Persze, most fogsz beleérezni. Jó beszélni mindenről? Jó kimondani? Róla beszélni? Vagy majd később lesz az, hogy, hogy uff, uh, Igen, nem... erről már egy kicsit talán már könnyebb. Ott a szülőknél egy kicsit így beremektem, azt éreztem, hogy igen, vannak az ilyen pontok, ami nehéz, de nyilván tudom azt mondani, hogy nem akarok róla beszélni. Úgyhogy... Mennyi ideje? Most ugye úgy már érintettük, hogy ő már nincs köztünk, mikor halt meg. 2019-ben, tehát, tehát 6 éve. éve. Hogy dolgozol azóta, azt majd mindjárt. Viszont még mindig visszakanyarodik, mert nem tudom, hogy a gimnáziumos kopasságos diris <gül> sztori után mi történt munka tekintetében. Mert valahogy kellett fizetni, lakni, enni, venni, nem csak drogot, me meg hát ugye hátad drogot megvásárolni. Tehát, hogy miből éltél? Mit Igen. dolgoztál? Mit tettél? Hát akkor azért sok nyilván, nyilván az egy másfajta élet, ezért is nehéz egyébként nagyon leállni mindenkinek, aki leáll egy ilyen, mert elvesztet a kapcsolat. csak dolgos barátaid vannak, akik ennek minden nap az a program, hogy eljussanak Pestre, megvegyék, és visszajöjjenek haza kecskemétre. Akkor ez volt a, a menetrend körülbelül. Hol és laktál? Mit tanultál? Előtenem. Akkor otthon. Otthon laktam. Okay. Amúgy, Mit tanultál uh, aztán a kirúgás akárnál. után? Levelezőn nem, nem hogy jó mm -hmm. képességű voltam. Tehát az agyam az oké okay volt. Én meg ott a hatosztályosban nagyon előre tanítottak mindent. a elég Aha. kemény volt a... A is a nagyon tök jó, jó, szituált osztálytársaim vannak, az egy tök jó súli volt. Hát én nem oda való voltam, viszont abból azért így eléltem. 16 éves voltam, amikor kirúgtak, és akkor én 18 évesen a levelezőn pikpak le. Érettségiztem. Érettségiztem. Igen, amúgy akkoriban hát voltak ilyen alibi melünk, hogy a nővérem, ő, ő művészetire akarta menni, a Makovecnek volt szalvason egy művészeti iskolája, oda vették fel a testvéremet, akkor oda kellett egy modell, tudod, akit rajzolnak, ott uh -huh. a művészek, akkor mindig lejártam, tehát, hogy innen volt pénzem, akkor volt egy rádió, akkor indult Kecskeméten, akkor oda bekerülhettem, tehát a, a rádió, rádióval, hogy 16 éves koromtól, képzelem mindig így jött akkor dolgoztam, utána egy másik rádióban is, de az volt, hogy nem tudtam hosszan tartóan, ugye sehol lenni, mert mindenhonnan így elszólította, igen, a drog használat, megszerzés, stb. És igen, tehát 16. erről azért nem feltétlenül akarok így nyilvánosan okay. beszélni, hogy, hogy, hogy mik, de úgy el lehet képzelni, hogy szóval tényleg ahhoz, hogy minden nap összesz egy sok pénzt a semmiből, ahhoz na hát... Tenni kellett olyat, ami nem feltétlenül. Venni ad, igen, Legal, igen. ezért te megint csak fel azt a kérdést, jó, és akkor mit dolgoztál? Jó, ezt most hagyjuk. Aztán te bekerülsz rádiókba, ugye nagyon sok történetet lehet hallani, nagy színészek, tehát itt most a nagy színészet, ki a nagy ember, most. <gül> Relatíve, Aha, hogy ki igen, az, igaz, igen, igen. de hogy híres, színészek, uh -huh. énekesek, stb. stb. Politikus a lehet tudni róluk, hogy hát például nem vették fel az egyetemre, 50-szer próbálkozott, a doktoriát nem tudta megszerezni, de aztán ő lett, és akkor itt ilyen, tényleg ilyen ismert, történelmileg elismert nevekről beszéltünk. Nehéz volt a gyermekkor. Szerinted hol vált könnyebbé? Amikor megismerkedtél például a lelki társaddal, Hát igen, tehát ahogy elkezdtem tisztán élni, tehát először kellett nekem egy pont, én úgy érzem, és ez a, és ez a párom volt, örke volt, hogy hogy elhiggyem, hogy érdemes valamiért érdemes, mert addig, addig nem nagyon találtam olyat, amiért azt éreztem, hogy ér valamit az életem. Vagy... És tudod, nem is az, hogy érte tisztultam ki, mert nem. De az a fajta viszonyulás, hogy, hogy kaptam szeretetet, odafigyelést, valami olyan fajta minőséget, életminőséget, amit nem tapasztaltam korábban, az olyan fajta reményt adott, amire azt mondtam, hogy ezért érdemes. Ezért nagyon érdemes megpróbálni, tisztán élni. És onnantól kezdődött a minőségi életünk, persze, hogy, hogy elkezdtünk kitisztulni. És akkor elkezdtünk szépen szembenézni végül is azzal, hogy vannak érzéseim nekem, akkor magamról beszélek, és akkor kezdtem el, hogy akkor kellene dolgozni. A nagyon nehéz volt, tehát akkoriban mit tudom én... Azt sem tudtam, hogy mit, mit kell tenni, hogy ha, hogy kell felismerni például, ha beteg vagyok, vagy nem vagyok beteg, akkor menni kell -e dolgozni, vagy nem. De hogy ilyen számtalan iszonyat nehéz dolog volt. Tehát, hogy ö, ö, újra kell tanulni élni, vagy meg kell tanulni élni, ilyen szocializálódni azt éreztem, és akkor az történt, hogy Pécsen ugye ott voltam, hogy jártam ennába, akkor már tiszt... Ja, meg volt valamennyi pénzem, meg kim voltam külföldön, megint csak volt egy munkám, csináltam olyat, hogy volt pénzem, és akkor vissza tudtam, jönni, tudtam bérelni egy albérletet, és akkor még egyedül kezdtem, mert az elején nem költöztünk egyből össze Pécsen, hanem béreltem egy kis szobát, és akkor minden nap eljártam ennába, és akkor jaj, mit dolgozzak, mit dolgozzak, nem nagyon találtam semmit, és akkor egy Pécsi lány, aki egyébként mind a mai napig benne van az életemben, nagyon érdekes, és ő is csinál rádiós interjúkat, rádiós műsorokat is. Ki ő, ha és meg számos pont, Úgy hívják, hogy békési tíme a békési Pécsen tíme. élt, ott nem rádiózott még, ott szenvedélybetegekkel foglalkozott, tehát ott is volt kapcsolódásunk amúgy. Nagyon érdekes volt, és most már számos ponton van, no, mindegy, és hogy... Uh -huh hogy ő mondta akkor, hogy figyelj, én, hogy mit, mit csináltam, hogy mi mit tudnék dolgozni, akkor mindig az, van, az volt régen, ugye, hogy akkor, hát akkor gondolkozunk vissza, hogy mi akartál lenni gyerekkorodba, vagy mi, mi az, amit már csináltál esetleg, tehát, hogy így kell elképzelni, én akkor 26 éves voltam, és akkor ezen agyaltam, hogy mi, mi az, amit, amit egyáltalán dolgozhatnék, tehát így, így kezdtem, és akkor bevillant, hogy ugye rádiózni, rádióztam, Tinka jött, és mondta, hogy te most indul egy rádió, oda keresnek valakit, és ez volt a Radioaktív Pécs, akkor indult, és akkor oda. Na most elszörnyűködnek, akik nem tudták, hogy ő -e egy kopasz drogos? Már bosz, ne haragd, de hogy most ugye egyszerűen, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát én most nem a te fodrász munkáddal kapcsolatos beszélgetésekre temlítem, de mindenki azt mondja, hogy én nem beszélek sose senkinek, s állj, nem mondom, nem. Jaj, kézzel, tudod, mit mondotta? És ezt, amikor beazudják az emberek, az emberek szemébe, értem, hogy nem kell, nem lehet őszintének lenni, mert nem kell esetleg, mert stb. De amikor, amikor én azt elmondom, biztos vagyok abban, hogy 99%-ban minden ember pletkár, jó legyen kevesebb, jó, hogy mint 99. Visszamegy. Persze, persze, tehát most akkor ugye beszélgetünk egyszerűen érthető módon. Ezt mondják, hogy Jaj, isten, hát kitengedünk be ide, de most ne ezt ragadjuk meg természetesen. Elkezd, elkezdődött a rádió, az a rádió aktív, hát mert a neve is jó, egyébként aktív voltál, és te ott mit csináltál <gül> akkor? Próbálkoztam, igen, de ugye nagyon bénam voltam, tehát nagyon kellett tanulnom, meg nagyon fél, de felvettek, és, és akkor utána, utána kezdtem el járni a beszédtanár, mert nagyon szerettem volna fejlődni, meg fejleszteni magam. És akkor szépen elkezdtem ezt így tanulni, hogy egyre jobb legyek. Amúgy meg én azért vitatkozok veled, Zoli, mert. Én, én, mindig, én, én mindig erre vágytam, hogy leessek amúgy őszinte, és lehet, hogy néha pont visszafogni kéne magam, mert hogy sokan sokszor nem, tényleg nem kíváncsiak arra a fajta őszintességre, de olyan amikor lehet őszintének lenni. És kézded el, hogy amikor, amikor én is ezt így elmondtam nyilvánosan, így a, a szalimat így megjelent egy mindegy, egy, egy, egy online felületen, akkor egy csomó volt rádiós kollega rámért, hogy wow, hogy nyilván nem tudták, mert, mert munkakapcsolatban voltunk, de hogy, hogy egyet, te abszolút olyan pozitív üzeneteket kaptam, hogy tök jó volt, hogy, hogy így néznek rám. Na jó, akkor nem vitatkozol, teljesen jót mondasz egyébként, és én teljes mértékben örülök ennek, amit mondasz. Éppen ma írtam le, akkor most ide csatolom, ami kiött okay. belőlem, nem fú, nem vagyok ilyen nagy mondás szakértő, de így kijött, le kellett írnom. Ha őszinte mm. vagy, nagyon kihasználnak. Naívnak, mm. butának, egyszerűnek, stb. Stb. stb. írtam pont, pont, pont. De valahol ez kifizetődőbb. És azt is hallottam évekkel ezelőtt, hogy olvastam, talán te is, hogy amíg a hazugság itt van, most, nem a beszélgetésünk során, hanem csak így itt épp a földön, vagy hmm. egy emberi kapcsolatnál, addig az őszinteségnek mondjuk ötször vagy tízszer kell megkerülni a földet, hogy ott legyen, <gül> odaérjen, és azt a bizonyos hazugságot felülírja. És ez bennem annyiszor bennem cseng, nem tudom te, hogy vagy ezzel, de ezek szerint ezt megerősíted. És ugye milyen jó, őszintének. Nagyon Szerinten fájdalmas nagyon is jó. tud lenni, szerintem. Igen. Meg kell küzdeni. Meg az, hogy... Igen. szerintem az őszinteségnek végül is vannak szintjei, tehát én inkább ezt tanultam Szintjeid, például Az, az mi? Hogy... mi az, az őszinteségnek szerintem most én visszatkozom, szerintem nincsenek szintjei. Vagy őszinte vagyok, vagy ilyen, hogy teljesen, ha most totál, ha most tényleg őszinte akarok nem. Vagy őszinte vagyok. Vagy nem. A, hogy érted a, a szinteket? Az abszolút igaz, de hogy azt mondhatom, őszinte lehetek, és mondhatom őszintén azt, hogy na jó, erre nem akarok válaszolni, és akkor is őszinte vagyok, csak úgy van ja, szinte, ja, ja, hogy ja, akkor ott, ott, ott, ott egy stoppot mondok, hogy azért mindent nem, a, tehát hogy nekem inkább pont ezt kellett tanulni, hogy ugye határokat rakni, hogy, hogy ennyire azért nem akarok kitárulkozni most, például pont most, és akkor hm. csak, hogy ezt tanuljam meg. Igen, jó, és ez... pont azért, amit te is mondasz, hogy ne, hogy ne legyek védtelen, vagy kiszolgáltató. Ott. Igen, de ez nem az őszinteség, mert itt nincs miről beszélni. Itt csak egyszerűen nemet mondasz, vagy igent. Jelen esetben, ha ebben maradunk, erről nem beszélek. Nem hazudok róla, vagy nem őszinte uh -huh. vagyok e tekintetben. Nem. Bekerültél a rádióba. Meddig voltál? Ott. Abban a rádióban. Hú, Plusz hát egy-két évig. Utána átmentem egy másik Pécsi rádióba, és akkor utána felkerültem a ide Budapestre. oda -hova? Hova? Melyik rádióhoz? Pesten? A Petőfi. Aha, Pető. Ez volt az álmom, a petőfi be. Na most ekkor volt 2000... 2009 körül. A Aha, akkor a Petőfi hol tartott? Még nem volt hát, Fidesz. akkor jó. Akkor csak akkor még. Akkor nagyon jó volt. Akkor még nem volt. És akkor, akkor te mit csináltál? Akkor nyerték meg kb. pont azt a Pert, tudod, amit vitattak, hogy akkor most közszolgálatiság van, Igen, vagy nincs. Az még nagy Lehet, köz... Na, és akkor volt ez. És akkor még nagyon jó zenék szóltak, nagyon sokan imádták, és hát ugye nyilván nem voltak irányítottak a, a szerkesztési jelvek. Igen, nem szólt bele senki kívülről, mert hogy a, a média az szabad teljesen mértékben szabad Szabad volt, ha beleszólt volt hírigazgatónk, aki mindig szólt, meg. Jó, de vizét, van egy határ, amikor volt, tudjuk, hogy onnan de, már... de igen, volt egy ilyen mérszegyen, hogy mi, mi a fontos. És benne, akkor te addig igen. maradtál, amíg mélyes nem süllyed, hanem még változtak addig dolgok. Maradt... Igen, addig maradtam, hogy jöttek ezek a cédulák, hogy igen, nem, volt egy ilyen, ilyen, ahogy a Magyar Rádióban mindenkinek adtak egy borítékot, hogy most felmondanak neki, vagy nem, az, az szörnyű, volt, És akkor utána is már Tehát, éreztem, akkor megint jött a diri, Már bocs, kirukta? Ja, igen... Bocs. Igen, igen, de ott már nem vágtam le a hajam. <gül> Jó, <gül> ott igazából segített a fiam, mert hogy akkor már pont állapotos lettem. Plusz elkezdtek a hírekbe is belenyúlni, és akkor ez így úgy alakult, hogy, hogy akkor mondtam, hogy hogy maradjak itt pár hónapot, közös megegyezés, és akkor váljunk el béké. Mert ugye a méhetben van a gyermeket. Igen. És akkor belementek? Beleegyeztek? Ah, így, így így jöttem el. Mit csináltál a Petőfi rádióban, műsort vezettél, hírrolvasó és szerkesztő? Mm, ah, ugyanúgy hírolvasó és voltam. Jó volt? Ott jobb volt. A, nagyon szerettem a rádiót, igen. Akkor, amikor feljöttünk, hát ez volt az álmom, és ezért jöttünk föl Pécsről, mert mi Pécsen nagyon jól éreztük magunkat, de feljöttünk, tehát ez volt a megállapodásunk a, pár, a lörkével, párommal, hogy, ha fölvesznek, akkor, akkor költözünk, ne, nem kérdés, és hát mindeket Tempestet ismertük, értünk itt szóval ez nem volt nehéz. És akkor feljöttünk, imádtam azt a három évet, tök jó volt a, azzal a csapattal, valami olyannak voltam a részesen, ami akkor azért ilyen, ilyen nagyon klassz. Professionális volt, a fizú is jó volt, akkor én azt hittem, hogy most én elindulok egy olyan pályán, ami, ami csak fölfelé fog. Tehát, hogy most, hogy bekerültem a Magyar rádióhoz, akkor így, így nekem így megvan oldva így a karrier, meg az életem, azt hittem. És még pözsöktél, és akkor már leszoktál? Persze, akkor már teljesen tiszta voltam. Most nem futottam végig az éveken, éveken mondtam a 19-et, nem számoltam vissza. Hogy tudtál leszokni? Nem a rádiózásról, mert azt már nem műveled, vagy műveled a rádiózó? Mm -hmm. nem, nem, nem. Na jó, akkor két kérdés, ketté bontjuk, jó? Akkor először az egyszerűbbet, <gül> talán egyszerűbbet, bár nekem nem egyszerű, ez sem. Egy kemény drog, ez a mik, Mikrofon is, amikor ezt elkezdtem úgy, előtte, ja. úgy fogalmaztam, igen, nagyon, hogy visszanyúlok az első gyermekemhez, okon van arra, hogy én egy teljesen más stílusba csaptam bele ezekbe a beszélgetésekbe. Mindig vágytam erre, de uh -huh. akkor is ott azt mondtam, hogy na az eset. Igen, hát a, a drog az drog. Alkoholista nem vagyok, az uh -huh. valahogy nem megy, voltam szerintem, de, de, de most ez a uh -huh. drogom. Tehát ezt a drogot, a mikrofont, ezt elengedted teljesen? Mm, amúgy, amúgy én <gül> szóval nekem nem. is, hogy a szívem <gül> szóval, vágya az... Szóval. Na, ne, nem tudom, igazából amit kb. a munkámmal, a fodrászkodás alatt csinálok, az egy kicsit olyan, mint amit neked is. Az annyira... Tehát ez, hogy azt mondod, hogy beszélgetni akarsz. Na, és akkor ez a fajta mifaj, ez, ez, ez maradna meg nekem is, ez érdekelne. A hírek nem, az teljesen nem engedtem. Mm -hmm. Ezt értem maga, most ugye a mikrofonra beláltam, hát az ember bele kényszerül helyzetekbe, valahol a kényszer is visz ezen az úton most, per pillanat, de téged az a kényszer, az a droghasználat, már nem. Hogy tudtál kijönni? Hogy tudtad letenni? Hát így, nagyon nehéz volt, nagyon sokszor próbálkoztam, és mondom, ez a fajta hát Igazából, amikor én visszajöttem külföldről, akkor tényleg olyan szinten voltam... hogy ezt majd nem tudjuk, mikor volt eddig... Jó, huszon, 26 év, Tehát 23 évesen kezdtünk el a párommal, akkor találkoztunk. Próbáltunk tisztán élni együtt, de nem volt meg az a fajta biztos, tiszta életünk, és akkor még használtunk együtt is. De annyira annyira destruktívak voltunk, annyira nem tudtuk egymást tisztelni, hogy, hogy nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg vagy leállunk, vagy dobhatjuk a francba ezt a fajta szerelmünket, ami van. Meg amúgy is tiszták akartunk lenni, csak mondom, nagyon nehéz volt, tehát, hogy tényleg, tényleg nagyon nehéz volt, és akkor ő rehabokon próbálkozott, akkor elment, én meg, én meg egyedül maradtam, és akkor kimentem külföldre. De ott meg olyan szinten éreztem magam mm. érzelmileg, Szóval amikor már ez a, ez a teljes sivárság, de nihil. olyan szintű sivárságot éreztem, hogy igen, a nihil, hogy én valahogy mindig egy erős alkat voltam. Voltak mellettem az életemben mindig öngyilkosak. Az a fajta sok ilyen volt mellettem, barátok. És valahogy én mindig azt éreztem, hogy, hogy nem, tehát hogy, hogy valahogy meg kell oldani itt te nagyon erős vagy, de hogy voltál is és vagy. Voltam is, és amúgy ezt nagyon-nagyon köszönhetem az anyunak, anyámnak és a nagyanyámnak, akik, akik szintén nagyon erős nők voltak, már nem élnek. És, és akkor... Visszamentem, tudod, Pécsre, akkor ismertem egy csomó embert ott Pécsán, amikor, már a párom ő kijött, ugye ő már tiszta volt, mi leveleztünk ilyen SMS váltás, akkor ő mindig próbáltam mondani, hogy, hogy drága, próbáld meg, adj egy esélyt, Írt nekem mindig ilyen mondatokat, és jó, hát persze visszamegyek hozzád, én mondtam neki, mert téged látni akarnak, de hogy azt érzem, hogy nekem nem megy, nem fog menni. A rehabokról is mindig eljöttem, nekem nem megy. És de közben, amikor én visszamentem Pécsre, azért a, a, ott van az ennál közösség, ott már olyan sok mindenki van, aki tiszta volt, hát nem, akkor még nem volt olyan nagy amúgy, de hogy akkor is ismertem ott legalább húsz embert, és nekem a napjaim már úgy teltek, hogy nem beszéltem senkivel, egy szót sem szóltam senkihez. És ahhoz képest mondjuk húsz ember, aki megkérdezi tőlem, hogy mi van veled, és örülnek, hogy látnak, az valami, szóval az élet ahhoz képest, ami, ahogy én, én tengedtem a napjaimat. És akkor, amikor lementem Pécsről, akkor azt éreztem, hogy, hogy le kell oda mennem, mert, mert most már tényleg itt a vége. Tehát itt van az életem vége. Én nem tudom, segítsetek. És akkor így, így sikerült, hogy ott volt a megoldás, mert ott volt a 12 lépéses program. Akkor én már nem voltam napi szinten rajta a heroinon, tehát ne úgy képzeld el, hogy... Mert akkor már elkezdtem váltogatni, cserélgetni, ugye külföldre kellett mennem, akkor a gyógyszerek a pia, a mindenféle kombók, ezeket ilyen nagyon ki lehet tanulni ugye az évek alatt. És, és amikor visszajöttem, akkor akkor ne úgy képzeld el, mint a filmekben, ugye, hogyha valakinek heroin elvonása van, akkor be kell zárni két hétre a lakásba. Olyan is volt, hogy nem bírtam felkelni az ágyból, és nem tudtam kimenni a konyháig, de hogy akkor nem ebben az állapotomban voltam, és, és igen, és volt egy pont, amikor azt mondtam, láttam a tiszta embereket, ott körülöttem, és így azt mondtam, hogy, hogy hát akkor lemegyek arra, és most mondok egy csúnyát arra, kibaszott ennál gyűlésre, mert ezek a hülyék, ezek ott jól vannak. <hül> és, de hogy akkor is még úgy éreztem, hogy, hogy rajtam ez nem tud segíteni. És valahogy a szándékom akkor már erős volt, hogy, hogy, hogy tiszta akarok lenni, és, és elkezdett működni nekem is, hogy akkor egy napig tiszta maradtam, utána két napig, és amúgy a 12 lépés program az egy olyan program, hogy ad feladatokat is. Tehát vannak ilyen lépésfüzetek. És akkor elkezdtem magamon dolgozni ilyen. át Hát leírtam a múltamat, akkor megértettem dolgokat. Akkor kezdtem el egy részvédtel ránézni az életemre, hogy mik történtek. És amúgy évek teltek el, amire, amire egyáltalán láttam, hogy uramatjám, atyám, én miket éltem túl? meg úramatjám, én milyen helyzetekben voltam. Figyelj, nekem egy év kellett ahhoz, hogy tiszta legyek, amikor rájöttem, hogy engem megerőszakoltak. Buf. Igen, mert nem, mert nem engedhettem meg magamnak, hogy arra emlékezzek. És olyan dolgok tisztultak ki, tehát, hogy, hogy nem az volt a nehéz, hogy letenni a letenni a cuccot, hanem az, hogy, hogy, hogy ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Feldolgozni kell mindezt. Már, kellenek mások. Uh -huh. Tud segíteni az, ember, az embertársának ezek szerint? Találtál olyanokat? Um, hát Azon túl, azért... hogy te kell lesz, alapvetőleg. Kellettél, kell Igen, az annak iszonyat nagy ereje van, hogy ott ülünk együtt. És ha más nem, azt látom, hogy hát pakker, ez tudja, miről beszélnek. Ezt akartam még mondani. Abból a szarból jött ki. Igen. És ez, tehát, hogy nem azt érzed, hogy már megint dumál neked ez a jóskapista, aki azt se tudja, hogy hogy érzed magad. Mert sokszor azok, akik ebben nincsenek benne, nem látják, hogy ez, ez olyan szinten változtatja meg az egész életet, hogy ebből nem lehet úgy kijönni, hogy most, nem tudom, találsz magadnak egy munkát. Mert ez nem olyan egyszerű, hanem az egész mindenki szállat kell átváltoztatni az életed, mert arra voltam kódolva, hogy hogy szerezzek pénzt, hogy, hogy... szóval hogy teljesen másban éltem. És ez így nagyon nehéz visszafordulni egy, egy olyan életbe, amit igazából azelőtt nem is nagyon tanultam meg, ugye? mert hogy én, ne, én nekem ugye hát fiatalon kezdünk el drogozni. Ezt nem is lehet elmondani ennyi időben, nem is tudod Aha, azt hiszem igen, átadni pontosan. magát. Ezt, itt most mindenki elindítja magában azt a fonalat, azt az utat, amit akar. Üm, igazából arról is beszélnek egy nagyon picit még, már nem ennyit érdemel, a gyermek. Ő akkor közös gyermek. Most már kétszer említetted a párod, a volt párod becenevét. Mondd kérlek, hogy értsem. Lörke. Lörke. Ugye tőle van a gyermek, közös gyermek, ő. Igen. Igen. Mikor halt meg, mit mondtál? 2019. 19 2019, Igen, És a gyermek áron... akkor volt hány éves? Ak akkor hat éves hat. volt három. Mit szólt ő akkor? Fogta? Erről beszélhetünk-e? Most? Igen, teszem. El... Oké, okay? fogta ezt, akkor már azért hat évesen némi Hú, nem volt. Nagyon. nagyon jóban voltatok ti így hárman? Nagyon. Nem volt nagyon, eltűnt apa, amúgy... nem volt agresszív anya. Nem ezt ment bennetek végig, ez. hanem Nem, jól És voltatok. ugye mi úgy vállaltunk gyereket, hogy vagy mi tíz évet együtt voltunk, kielveztük egymás társaságát szabadon lőkével. Kielveztük és, egymás aha. társaságát. Milyen fontos. És aztán is tudtatok élvezni hárman is? Most ezt idézőjelbe teszem ezt egymást. És, na ezt, e, ezt akarom pont mondani, hogy, hogy azt viszont nem tudtuk, hogy, ne? ö, hogy milyen nehéz lesz, mint a nélkül, szülőnek lenni. Na az jó, de szerintem jó ezt senki nem tűnt. tudja, még talán mintával sem, bár úgy talán Igen. könnyebb. Vagy a Hát azért a látom, hogy látok olyan nőket, tudod, aki, aki tudja ösztönből csinálni ezt az anyaságot, mert hogy neki is ott volt egy anya. És ez annyira jó, és hogy uh, meg mindig azt éreztem, meg a lökén is, hogy mi ezt uh, üzéből tudjuk csak csinálni. Nagyon durván volt, tudtuk csinálni, uh -huh. és profi egyébként, amit megadtunk az Áronnak, így együtt is olyan apa volt, hogy csak na, tehát nagyon örülök, hogy az pont az első hat évében ott volt neki az apja. Nagyon-nagyon örülök, mert mert olyan szilárd elveket kapott, az Áron nem emlékszik rá, de átadta. És no nagyon hasonlít az apjára, a jelenben hmm. a mindenben. Nagyon... Együtt éltek fizikálisan, vagy hol van ő most? Persze, persze, igen, együtt Aki most Az Áron, ő most 12 éves. Beszélgetsz már vele? Mi mindig beszélgettünk, mi, az teljesen transzparens volt, hogy apa beteg, és apa lehet, hogy meg fog halni. És ő mondta is, hogy, ő kérdezte meg, hogy le meg fog halni apa. Hát mondom, le, És, és akkor csodálkoztam is, hogy, mert azért, mert amúgy nekünk tök durva sztoriaink voltak együtt is, és mindent túléltünk. Hm. Szóval, hogy többször voltunk halál közel És, és akkor tudod, én, nekem annyira természetes volt, hogy ez ez a rák, mert ő rákos volt, ez jött, de hogy ezt is túléljük. És uh -huh. akkor, amikor megkérdezte tőlem az Áron, hogy akkor lehet, hogy... Mondtam, hogy lehet, amúgy ez a korrekt válasz, de nem, amúgy nem. És, és én, én végig ebbe voltam. És fél év alatt meghalt. Akkor az rövid időnek mondható. Persze igen, átélni, igen. átélve akkor ott lenni, abban a hat hónapban nem. Az Áron ő most csúlizik általános. Okay. Jó tanuló? Aha. Szerinted átmegy rá valami, ami nem biztos, hogy jó lenne, ha oda menne belé? Semmiképpen. Tehát, hogy én ebbe annyira... Nagyon sokat tudod, olvastam, meg tanultam, meg terápiák, meg utána gyászcsoporton voltunk, ő is, mert vittem gyerekpszichológushoz. Nagyon egyértelmű nekem a betegségről vagy a szerhasználatról, inkább így mondom. Nekem annyira egyértelmű, hogy amióta Máté Gábor könyveket meg ilyen hasonló, azokat a pszichátereket olvasom, vagy olvastam, akik, akik értenek, foglalkoznak, a szerhasználattal, meg a PTSD-vel amúgy, tehát a poszttraumás stresszel. Én nagyon vallom azt, hogy igazából a szerhasználatom az nekem egy válasz volt az én szorongásomra, az én kielégítetlen igényeimre, amik bennem okozták azt a fajt. Na, tehát, hogy igen, a traumákra. Én százszerzalékig biztos vagyok, hogy, hogy ő nem fog dragokhoz nyújtni. Lehet, hogy kipróbálja, de hogy ő neki nem fogja azt nyújtani, az a drog, hogy azt fogja mondani, hogy ú, uh, na ezt, ezt kerestem, Há ezt, az ez enyhülést kerestem. Ő megtalálta azt a... mondod apát, illetve a szavaidból ítélve talált egy anyát, aki nem agresszív. Pontosan, igen. Aki tisztában lett önmagának adott részével talán, és most őt tereli, jó úton tereli ebben a világ rengetegben. Ha olyat megkérdezek, most nem válaszolsz rá, nem kell természetesen Lörke, ő fizikálisan van eltemetve valahol. Elmondom, miért bátorkodom ezt megkérdezni. Vagy nem. Temetőben, sírban, vagy, vagy nem. Nem temetőben van. és szórva egy tengernyi bárhova? Vagy... Igen, igen. De ezt nem tudom, ezt most csak érzésből bátorkodom megkérdezni. Mindenki. Mindenképpen, igen, szabadság. Tehát, hogy, hogy a szabad léleknek szabadságra van szüksége, és ezért, ezért igen, tehát, hogy szól, volt, hogy neki sír, helye nem lesz. Mit szól -e ez árom? Mert ugye ilyenkor bereszól hat esetleg egy olyan, vagy a te, ami, te a teséged, amikor beszélgettetek egymással magadban, mert ugye két énünk van, most már többen kimerik mondani, hogy pszichológusok is erősítik ezt, hogy aki Ugye, így megbeszéli, egyik agyféltek, nevezzük egy másikat. Az nem biztos, hogy hülye, hanem egyszerűen csak a döntéshez el kell jutni. Amikor te ezt taglaltad magadban, bevontál bárkit, vagy te döntöttél -e le hogy akkor ő most szabadságra. Hát én ezt, én ezt nem, nem senkivel nem beszéltem De magadban gondolkoztál ezen azon, hogy akkor igen, nem temetős, Nem kellett, nem kellett és, nem és nem is úgy gondolkoztam, hogy én mit akarok, hanem az úgy gondolkoztam, hogy ő mit akar. Oké, okay, de még te egyértelmű. fizikálisan felülírhattad volna. Igen, igen, igen, de hát tiszteltem meg, szerettem annyira, okay, hogy tudtam, hogy ugye arról van. És az az érdekes, mert hogy ő, ő, ő, ő, ő híres volt, tehát hogy ő zenélt meg, volt zenekara meg, sok olyan dolgot csinált, nagyon sokan szerették, megtisztelték, és Viszont a halálkor nagyon egyedül voltunk, tehát bennem először nem fordult meg, hogy, hogy nekem bárkinek szólni kéne, hogy meghalt, de És utána, hogy nagyon sokan, úristen, úristen, a dörke nagyon sokan jelezték, és akkor utána jött ez, hogy akkor mindenképpen kell neki csinálni egy búcsúztatót, hogy mindenki el tudjon tőle búcsúzni. Tehát, hogy nekem ez a, a, ez a része például későn jött meg, hogy ezt meg kell csinálni neki, mert... Nem tudom. Tehát, hogy én akkor amúgy a, a, ugyanabban az állapotban kerül... Tehát, hogy én nagyon lesokkolottam. Nem nagyon tudtam úgy gondolkodni, ahogy nem tudom. A filmekben látom, hogy épp ésszel értelmesen szoktak az emberek így a halál kapcsán gondolkodni. Nem vagyunk még szerintem erre sem megtanulódva. Most direkt így fogalmazok, és nem megtanítva. Mm -hmm, a, az az igazság, hogy most kicsit kellemetlenül érzem magam, de fontosabb, Annál a kérdésnél, a második kérdésnél az, amit most felteszek, és Áron is ezt kezeli, jól kezeli, hogy nincs az, bár talán nem is tudja, milyen az kijárni sírhelyhez. Mert ugye sokan ahhoz ragaszkodnak, hogy jaj, szeretnék oda menni, és kicsit ott babrálni, mégiscsak hát itt van azért velem, mert amikor például az én édesem amelyem meghaltok, azt mondta magam, hogy én, én bennem itt van és nem is nagyon tudok Magyarországra menni, Igen, és a sírhelyet ápolni, illetve stb. Igen. Amikor nekem szükségem van a temetőbe menni, akkor benézek oda, kinyitom azt az ajtót magamban, és ott benézek, hogy ott van. Ö, szóval te így vagy vele. Hát ön, én úgy érzem, hogy ez így. Bár Igen. fizikálisan ott van Pécsett a temetőben, de, de én nem tudok oda járni, sőt ott voltam Igen. nem egyszer, Pécset, és nem mentem, nem tudtam, nem volt idős, de bennem, bennem van. Na és nem a fotó. Szóval Áron, ő mit kezd ezzel? Elfogadta ő is, vagy ez nem ha, volt kérdés? De, de, de neki, én csináltam egy emlékpadot, tehát ahol a halagyú volt neki Na. az a helye, is, mi oda tudunk járni. Tehát mi mindig fel, mi föladtunk az erdőbe, a Frankhegyen. Itt nagyon és, divat és egyébként az... a Angliában ez a pados sztori. Ez nem tudom Magyarországon mennyire, hogy Igen. Nagyon, igen, igen. igen. igen. igen. Itt nálunk egy kicsit, aha, most én is voltam Angliában, és nagyon szép ilyen krematóriumot láttam, ahol ilyen virágok meg fák voltak, az volt az egész temető, gyönyörű volt szerintem az egész. Hát nálunk egy picit van csak, de nem tudom, ez is így jött, mert neki korábban, a korábbi élete is oda kötötte Frankhegyhez, és ezért egyértelmű volt, hogy mi az erdő alatti utcában laktunk kettővel. nagyon sokat ott töltöttünk tíz évet mindig az erdőbe, ő azt nagyon szerette, és, és ott, oda csináltattam neki egy padot, ott van egy emléktábla, és bármi évforduló van, vagy bármikor kapcsolódni akarunk, akkor mi oda fölmegyünk. Na és akkor hát itt hogy az kérdés, meg hogy van ez hely. jó, jó. Meg, meg itt is van, a lakásban is van, itt is tudunk vele kapcsolódni, uh -huh. úgyhogy ezek <gül> ez az, persze megvannak. Ez az úgynevezett elengedés, vagy hogy is engedünk el, mit is jelent az, hogy elenged. Most viszont az a kérdés, <gül> amit <gül> megelőzött Áron, hogy lörke, tudnom kéne ki ő? Mert említett, hogy sokan szerették, és, és akkor most látod ennyi, itt van az, hogyha az ember nem készül fel eléggé. Szerintem nagyon izgalmas, hogy nem készültél fel, és így nem tudtam előre a kérdéseidet, meg neked is uh, ilyen ismeretlen terep vagyok, szóval én köszönöm. Amúgy meg ő egy szubkultúra volt, szóval hogy sokan, eh, tehát hogy ő zenész volt, és akik, szeretik a punkzenét, ők nagyjából mind ismerik, mert ott volt a szlopostagja az első pangzenekarokban játszott, utána meg nagyon sok függőnek is segített kitisztulni, úgyhogy ezek voltak azok a dolgok. Meg ő egy ilyen, ilyen nagyon erős karakter volt, tényleg egy olyan személyiség volt, akit nagyon sokan szerettek, meg elfogadtak, úgyhogy nagyon sokan eljöttek a, a búcsúztatójára, meg van pár lemeze itthon nekünk, meg lett egy új új zenekart is csinált, ami végül meghalt, szóval nem tudtak koncertezni, de még kijött az új album, úgyhogy rárakták az ő gitárszólóit az alapokra, a dobra, úgyhogy megvan az az új album is, ja, az új zenekara is. Úgyhogy Mondhatunk, mondd a szóval. zenekar nevet, kérlek. Igen, ő régen az AMD-be zenélt, és gitárosként, és Unfinished, Unnamed, ez lett az új, annyira szép lett, hogy ez, lehet, hogy Unnamed, Unfinished, ezt mindig keverem, egy tök jó, egy nagyon jó hangzású kis album. Mit kérdeznél magattól? Magamtól? Magamtól én szoktam kérdezni, szóval, hogy így magammal szoktam beszélgetni. Na, ezt említettem az előbb, hogy nem nálad, hanem, hogy így szerintem minden ember így van ezzel, igen, és akkor... Mi, mi a kérdés? Hát ma, így, ma, ma is van egy kérdésem például, hogy, hogy most így kicsit még mindig a magányt élem, és ez a, a kicsit olyan, hol vagyok a helyemen? Aha, ez lenne a a kérdésem, ez a mai napnak a uh -huh. termésen. Van esetleg igen, válasz, amit a elmondasz a itt a kérdésed után, hol, hol vagy a helyedem? Hol vagyok a helyemen? Mm, válasz kell most, vagy van? Nem, nem tudok rá válaszolni, ez, ez, ez nagyon foglalkoztat Jó, nekem. mielőtt magadnak megadod a választ, mondj még kicsit később, valamikor, Aha, pár másodperc múlva, mielőtt felteszed a kérdést? Oké, okay. következő beszélgető partneremnek azt említetted viszont, és ez most már többször eszemlített, és mindig valami felülírta, hogy te elkezdtél segítő csoportot. Erről egy rövid két, ha mondanál, azt megköszönöm. Ó, igen, nagyon szívesen. Mert ugye nem véletlenül azt, azt mondta te is, ugye, hogy ott jó volt azokkal beszélgetni a csoportokban, akik átérték, és nem egy külső azt mondja, hogy na hát akkor figyelj de Felícia, elmondom, hogy hogy kell légyél, ez így van. Ja, de hát neked lövéset sincs. Ja, az igaz, de azért hmm. tudom, hogy mit csinálj. Na, szóval, és most akkor te ja. tudod, hogy mit csinálj, és ezért kezdtél bele? Igen, igen, azért, mert, hogy azt, igen, tehát, hogy valami olyan megoldás született bennem, meg találtam egyfajta képzést, egy ilyen képzést, amit csinálok, az egy amúgy angolok nemzetközi képzés. Hm. Movement Medicine az a neve, csodálatos. És hogy egyre inkább azt mondja az eddigi legjobb terápiám is, meg ez a fajta képzés is, hogy valójában nem megmondani kell a másiknak, hogy mit csinálja, meg hogy csinálja hanem egyszerűen csak tükrözni, és abba biztosítani, hogy, hogy találja meg a saját erőforrásait. Mert hogy ott van amúgy önmagába benne, és hogy ezt így, így inkább abba kell segíteni, hogy azt találja meg ő, önmagába. Ha, ha. Ja. Nem csak ezen a házok, hanem azon is, hogy azok, akikkel beszélgetek az én életemben, Pont akkor vannak ott, ahol. Tehát te most pont akkor vagy itt, A, hát hol is lennél máshol, mint most itt, most itt hiszen most okay. vagyunk. Felicia, akkor most a kérdés, a te kérdésed a következő beszélgető partneremhez. Mit kérdeznél tőle? Nem tudom, ki ő, de... sem. Nem Jaj, fogal. Nem tudod, semmi. Nem, tényleg mindig azt mondom, hogy vannak körvonalazódások, de általában az élet beleszól, hogy ki lesz az végül. Mhm. Mm Oké, okay, oké. Okay. Az lesz a kérdés, hogy mi az, amit a legjobban értékel Zoliban, mármint benned? Ja. Aha, ez a kérdés. Hát lehet, hogy nem ismer az illető. Visszakapom, mert ugye mi sem ismerjük alapjában véve egymást. Aha. De jó. Jó. Oké, okay, nem baj, lesz egy órája, hogy veled társadjon, <gül> és akkor a végére már meg fogja tudni mondani, hogyha az elejére nem is. De ez, ez lenne, mert szerintem ez is egy nagyon szép dolog, és ezt is tanulom, hogy amúgy tök jó még, amíg élünk addig kifejezni a nagyra becsülésünket, vagy egyáltalán tudod valami szépet a másiknak mondani esetleg, nem megvárni azt, hogy meghalljon és utána mondani neki, hanem ezt így elmondhatjuk egymásnak még, amíg él, és ez egy tök jó dolog. Keveset csináljuk. Nagyon, és tudod, mikor csináljuk, most nekem evidensen ebből a gondolatmenetből ez jut mikor? eszembe. Hát akkor, amikor Meghal, tényleg te amikor élt, miért, nem? Igen, miért nem mentél hozzá? Miért nem hívtad fel? Jaj, szegény. Nem szegény, ő meghalt. Ez, ez abszolút <gül> így van. Amit most mondasz, jó. Tehát akkor lehet, van rá lehetőségünk, legalábbis itt ezen a földi síkon, mert aztán most már mindenről is szó van, hogy a kvantum, meg a lélek, meg a minden van, de hogy alapjában vébe ezt tudja a, fizika, a fizikalitás hogy hello, Felícia, most elköszönök tőled, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm az érzéseidet, meg az őszinteségedet. Mm. Nagyon köszönöm egyáltalán, hogy gondoltál rám, és, és, és én nagyon szerettem régen is amúgy a műsoraidat, mert nagyon eredeti volt, és olyan szép volt, amit mondtál, hogy, hogy az életet tett egy nagy kanyart, és hogy igenis vissza kellett ide jönnöd, mert neked ez nagyon fontos, úgyhogy...